Alhamdulillah Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushoor Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd Tukendelea nakutaja aqida ya ahli sunati wal jamaa'ah ni kwamba katika wiki iliyopita Tumeleza ya kuwa yule ambaye atakufa katika hali ya kuwa hajaamini wala haja wa muislamu imani yetu kama ahli sunna wal jamaa tuna ya kwamba hadha sayukhladu finnari abada atakwenda kuishi ndani ya moto milele mtu ambaye amekufa na ukafiri amekufa na ushirikina. Huyo atakwenda kudumu ndani ya moto milele. Kisha tukasema akida nyingine ni kwamba arbab alkabair wale ambao ni Waislamu lakini wanatekeleza madhambi ambayo ni makubwa. Na baadhi ya wa waislam wanatekeleza madhambi makubwa kama vile kusema urongo Kusengenya, kuzini na mengineyo ambayo wanayafanya hawa wakifa katika hali kama hii hawakutubia tulisema ya kwamba ahlu sunna wal jamaa ataqiduna anna hao wataingia ndani ya lakini hawatokaa huko milele kulingamana na ile imani ambayo waliokonayo ya tauhid wataadhibiwa kwa kiasi cha yale makosa yao kisha vile, vile watatolewa waingizwe katika janna ya Allah tabaraka wa taala pia na hivyo tusije tukajiaminisha ya kwamba ah ikiwa ni hivyo bwana ya kwamba hata tukifanya makosa tutaingia janna wacha tufanye kwa sababu tuna tauhid wakati mmoja muadh bin jabr radiyallahu anhu alikuwa amepanda na mtume sallallahu alayhi wasallam katika kipando yukao anao himar basi wakati wanakwenda mtume amempandisha muadh angalia unyenyekevu wa mtume sallallahu alayhi wasallam amempandisha Muadhi katika kipando chake radifu basi wakati wanakwenda akamwambia ya Muadh atarifu hakka Allahi ala alibad wa hakku alibad ala Allah wajua haki ya Allah kwa wake yani Mwenyezi Mungu ana haki gani kwetu sisi au haki yetu sisi kwa Allah tabaraka wa taala dc tuna haki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mu'adhia akasema Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah wake, na mjumbe wake ndiyo wanaojua hayo. Mimi siyajui. Ikiwa unaulizwa jambo la kisheria la kidini kama hujui utasema wallahu wa rasuluhu a'lam. Hiyo ni sahihi kabisa. Hakuna mashaka hapo. Hata kama mtume amefariki katika masala ya kisheria ya kidini ambayo tunajua kwamba haya mtume yeye tutasema wallahu wa rasuluhu a'la. umuru al umoru mambo ya kidunia ya kiulimwengu mtu akuulize mvua kesho itanyesha utasema wallahu wa rasuluhu a'lam. La. Kwa sababu mtume sallallahu alayhi katika haya hana ujuzi naye mambo ya ghaibi keshomvua itanyesha haitoonyesha wallahu a'lam bas mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia mu'adh haqullahi 'alal ibad an ya'buduhu bihi ya allah kwetu sisi yeye wala tushimshikishe na kitu chochote kisha haki kwa allah An la yuadhiba man la yushriku bihi shay'an. Ni kwamba Allah asimuadhibu wala hatumuadhibu yule ambaye hakumshirikisha yeye na kitu chochote. Maneno haya Muadhi yalifurahisha sana. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ataka kwenda kuambia watu ya kwamba wao wasipomshirikisha Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu hatawaadhibu siku ya kiyama watakwenda peponi moja kwa moja Mtume akamwambia usiwaambie wala tubashiruhum fayattakilu usiwaambie watakuwa ni wavivu katika ibada Watakuwa ni nini ni wavivu katika ibada Kumaanisha kwamba mtu atasema mimi ni Muislam adam si sikufanya shirk basi nasubiri tu kuingia peponi. Watu hawatokuwa na ile competition ya kufanya ibada. Kwa sababu mimi ni muislamu na sijamshirikisha Allah antabiru dukhulal janna na subiri kwenda kuingia peponi. Kwa hiyo kuna watu saingine wanaweza kufahamu kitu kwa mafhumu ambayo si sawa. Ya kwamba kwa sababu He, wale watu ambao wanaofanya madhami makubwa hawatoingia hawatokaa motoni milele basi mtu ajiona kwamba acha na mimi fanyi kwa sababu nitakwenda ntaingizwa kidogo nitatolewa huo moto ambao ni kidogo kwako wewe unauona ni moto ambao ni mkubwa sana kiasi kwamba moto huu wa dunia uambiwe tu uweke kidole kwa dakika moja utoweza je huo kwa kesho akhera kwa hiyo ni jambo ambalo la kuzingatia sana. Madhambi ni madhambi. Wacha madhambi elekea kwa Allah Tabaraka wa Taala. Kwa hiyo tukasema kwamba hawa ambao ni waislamu wana imani wao hawato dumu motoni milele kwa sababu ya ile imani ambayo waliokuwa nayo. Kisha akida nyingine ya Ahlusunnah waljamaa anna al-iman yashmulu aqa'id al-qulub wa a'malha ya kwamba imani imekusanya itikadi ya moyo na matendo yake imani imekusanya itikadi ya moyo na matendo ya moyo katika moyo kuna itikadi na matendo ya moyo kama vile kutawakkal ala Allah tabaraka wa ta'ala isti'adha al-khashya al, al haya ni matendo ya moyo na pia vile vile kuna itikadi ya kuitakidi Allah tabaraka wa taala na malaika wake na mitume wake na vinginevyo wa a'mal al -jaware. vile vile imani imekusanya matendo ya viungo vyako kuna watu ambao wanasema imani bwana iko katika nini katika moyo Huto waona wanashughulika katika kufanya ibadati ukimuuliza kwambe imani iko hapa hata nyinyi mnaosali mnaweza kuwa mna swali lakini hamna imani sisi ndo tuna imani kuna watu wana kauli kama kama hizi Lau kama ungelikuwa na imani imani yako ungekutuma kwenda kumwabudu nani Allah tbaraka wa taala hiyo ni imani dhaifu ambayo haijakamilika kwa hiyo imani inakusanya itikadi ya moyo na vile vile matendo ya moyo na matendo ya viungo wa aqwal al na maneno yanini? ya nini ya ulimi hio ndio imani kiufupi ni kwamba imani haitokamilika mpaka kwa mambo matatu jambo la kwanza ni itikadi yako katika katika moyo wako jambo la pili ni kule kutamka katika ulimi wako Jambo la tatu ni kufanyia kazi yale uliyoitaki na ulotamka katika nini? Katika ulimi wako. Fa kama biha ala alwajhi lakmal atakae yafanya haya yote katika njia iliyokamilika fa huwal mu'minu haqqan atakuwa ni mu'mini wa kikweli Ya kwamba wewe utakuwa na imani yako ya kimoyo kisha umechamka katika ulimi wako na wayafanyia kazi yale ambayo unaitakidi katika moyo wako Wa umeitakidi Allah tabaraka wa taala ni mmoja Allah ndiye anastahili kuabudiwa sasa ni vipi itakuwa wewe utabakia na hiyo imani katika moyo wala huleti katika nini katika vitendo lazima ipatikane imani yako katika nini katika vitendo kusema ya kwamba imani yangu iko moyoni bwana Ha? Imani ndiyo iko moyoni lakini hiyo imani iliyo moyoni itakupelekea kwenda kuyafanya yale ambayo unaitakidi katika nini katika moyo wake kwa hiyo atakayefanya hivyo imani yake ikawa katika moyo wake katika ulimi wake katika vitendo vyake basi huyu atakuwa ni mu'mini wa kisawa sawa alladhi istahaqqa athawaba Wasalima salima min aliqab ambaye amestahiki kupata thawabu za Allah tabaraka wa taala na atakuwa amesalimika na adhabu ya Allah subhana huwa taala kuangalia ya kwamba imani inaambatana na vitendo vyako utaona katika Qur'ani Allah tabaraka wa taala wakati anapozungumzia imani mbele yake azungumzia na vitendo vyema innal alladhina amanu waamilu as illa alladhina amanu wa amilus Kwa imekuja aya nyingi kuonyesha kwamba ambatana na vitendo. Hakuna cha kusema kwamba imani yangu iko moyoni. Kama imani yako iko moyoni mbona haikutumi wewe Kuyafanya yale ambayo unaitakidi katika moyo wako ya kumwabudu Allah tabarak wa taala? Ikiwa kweli mtu ana imani yake katika moyo wake, ile imani itampelekea kwenda kufanya vitendo vizuri anavyopenda Allah tabaraka wa taala kwa sababu imani yaambatana na vitendo ikiwa mtu atasema ana imani na halihali hatendi matendo yale mema tutamwambia kwamba imani yako ni dhaifu sana wewe kwa sababu ingekuwa imani yako iko kwii ingekupelekea kwenda kuyafanya yale ambayo anayaridhia Allah tabaraka wa taala Naam. Pia vile vile wa man intaqas minha ikiwa utakuwa umepungukiwa na vitu katika hivi vitatu. kwamba wewe umetakidi lakini hauui ni mwenye kutenda kwa vitendo vyako, kwa viungo vyako yale ambayo umetakidi katika moyo wako, basi utakuwa wewe umepungukiwa na imani yako. Naqas min imanihi biqadri dhalika atakuwa imani yake imepunguka kwa kadiri ya yale masia yake ambayo anayoyafanya Walidhalika kana al yazidu yazīdu na kwa ajili hiyo basi imekuwa imani inazidi kwa kumtii Allah tabaraka wa ta'ala wa fi'l al na vile vile kufanya khair wakati unapojibidiisha kufanya matendo ya yaheri basi imani yako في الله تبارك وتعالى اناسما إنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون وؤمنوا بالحق نيالئمباو وانهمسيكيا الله تبارك وتعالى امتجى بس وجلت قلوبهم خافت ميواا يا ونا ينجي ونا خوف واذا تليت عليهم اياته وان قوسموا اياه ذا الله تبارك وتعالى زادتهم ايمانا ايمان ياو kwa hiyo aya hii inaonyesha kwamba imani huwa inazidi wakati mwingine na wakati mwingine inapumbua Waala rabbihim yatawakalun na kwa mula wao wanamtegemea wa Allah tabaraka wa taala. Na yempusul iman aidan bil maasiyati wa sharr. Imani vile vile inapunguka ikiwa mtu atazama katika maasi na mambo ya shari. Imani yake inarudi kuwa chini. Inshu Msalallahu alayhi wa sallam katika hadithi iliyopokewa na alimamu imamu al-Bukhari rahimahullah la yazni azani yazni wa mu'mi. Mzinifu hazini wakati anapozini pale hawi ni mu'min bi maana imani yake inakuwa nini iko si wakati anapofanya zina wala yasriqu sariq huwa yasriqu wa mu'mi. wala mu'izi aibi wakati anapoiba kwamba yeye atakuwa ni mu'mi ule wakati anapoiba ya imani yake pale imepungua hawi ni mu'mi ni kamili kwa sababu yale maasi anayofanya ya yamepunguza nini ile imani yake kwa hiyo al-imanu yazidu bi taati wa yanqusu bi taati shaytan kama yakulu ulama Imani inapungua kwa kum, inazidi kwa kumti Allah Tabarak wa Taala na vile vile yapungua kwa kumu'asi Mwenyezi Mungu na kumti nani shetani. Hada huwa i'tiqadu halussunnah waljamaa fi mas'alati al Tumesema imani na mambo matatu. Kwanza al-i'tiqadu bimaada bilqalbi na moyo afi. pili an taqula biqaulika Uwe unasema kwa ulimi wako Domaana, maana yoyote anayetaka kuingia katika Uislamu tunamwambia afanye nini atamki shahadu alla ilaha illa allah huwezi wewe kuwa muislamu mpaka utamke ile maneno ya shahada koi ni kutamka kwa ulimi pia vile vile imani inakuwa kwa kutenda Mtu awe anafanyia kazi kile ambacho anakitakidi na amekitamka katika nini katika ulimi wake kisha jambo lingine tumesema kwamba al-imanu yazidu wa yang imani inazidi na ina inapungua yazidu iman bimadha bi ta'atillah imani inazidi kwa kumsi Allah tbaraka wa taala na inapungua kwa nini kwa maasiati Allah azza wa jal kwa kumasi Allah tbaraka wa taala اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم